Jobb ma egy kényszer zubbony, mint holnap egy munka. A fütt, mely elhangzott ajkaibbról, és szokatlan és jellegzetes volt. Egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Régi megbeszélt jelünk volt ez, és tudtam, ha a közelben van és meghallja, azonnal szerétejti, hogy valamiképpen hozzám siessen. Izgatottan vártam tehát,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 sápattan és kísértetiesen közeledik. Hirtelen kiléptem az ablakmélyedésből, és így szóltam. – Hú, hú, hú! – Na, uj, uj. kiáltott kiáltotta rémülten kockás, és valósággal hátraugrott. – Ne meg egy megkockás! – Biztattam nyájasan. Hát –– Csak én vagyok az. – Bát, megvesztél! – ripakodott rám mérgesen. Amit rémíted itt halára az embert. Amíg a vér is meghagyott bennem. Na hát az nem baj, feleltem. Utóvégre világ életedben lobbanjékony természetű voltál, és így rád fér, hogy kisébb lehűljön a véred. Te azért hívtál, hogy lehűsd a véremet? Na nem. Azért hívtalak, hogy nagy embert csináljak belőled. Bár köszönöm. Felelte barátom, meg lehetős szemtelenül. Á, majd a tollammal csinálok én nagy embert magamból. Nem vagyok rászorulva az ilyen alakok jó indulatára. Bólintottam. Hát kár, mondtam. Azt hittem, hogy kedved van elfogni ezt a pasit, akit ilyen sokat magaddal keresel. Megbarkolta a karomat. Néhány héttel később azonban diatermiás kezelések teljesen helyrehoztak, és így nem kellett amputálni. – Te! – mondta rekedten. – Nem tréfálsz! – Te! – Tudod, hogy hol van az az ember? – Fölényesen legyintettem. <gül> – Na hallott feleltem! – Ha még ezt se tudnám! – Öregem! – aki ennyit kószál egész éjszaka a folyosókon, észrevesz egyetmást. Hát de ne itt a szót. Akarod elfogni a mukit, vagy nem? Csoda hülye kérdés. Hát ez a légió nagy keresztjét jelentené. Na hát kérlek, akkor semmi akadály. Hát már most oda vezethetnénk, de ez feltűnő lenne kissé. És esetleg érdeklődnének oda lent, hogy hogyan jutottál hozzá. akkor pedig kiderülne, hogy segítő társad van oda bent. Ennek viszont nem szabad kiderülni. hiszen tudod? Tudom, meg megértően. Na hát, mit proponálsz, hogyan csináljuk? A leghelyesebb volna, feleltem, ha most lemennél, és jelentenéd, hogy új ötletet támadt. Át akarod kutatni a kórtermeket és gumicellákat. Mert szerintem azt sem ártana, ha magaddal hoznád tokszonőrmestert. mert ez igen, veszedelmes fráter, és esetleg nem tudnál egyedül elbánni vele. Függetlenül attól, hogy közel fél méteres konyhakés van nála, tartogathat esetleg más meglepetéseket is. Ma azon felül szerintem nem árt, hogyha igyekszel lekötelezni valamivel az őrmestert. Bólintott. Hát az csak ugyan nem árt. Hát de, ez nagyon jó tipp, és így fogom csinálni. Te hol rejtőzöl el ez alatt? Én majd kinézek valami balkalmas búvóhelyet, ahol nem találhattok meg. És honnan fogom tudni, hogy megtaláltad -e ezt a búvóhelyet? Hát onnan, hogy majd még egyszer fütyülök. Ha meghalod a fügy szót, azonnal jöhettek. be van. Hát elég fiú vagy. Na, csak ügyesen csinál, öregem. Barátságosan megveregette a vállam, de később a villanyozás teljesen helyrehozott. Mihelyt eltűnt, körülnéztem, hogy megkeressem az alkalmas búvóhelyet.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 A második következménye az volt, hogy kaptam még egy pofont. Aztán még több olyan következmény volt, hogy pofont kaptam. Végül aztán átfogták a torkomat, ismeretlen tettesek megnyomogatták a gégémet, betömték a számat, azután udvarjasan felsegítettek rám egy kényszerzubbonyt, energikusan összecsatolták rajtam, majd felkaptak és vittek. Hát csajnos, hogy kik vittek és hová, azt pillanatilag nem tudtam megállapítani, mert néhány másodperccel az első pofon elhangzása előtt a lila -kék lámpa elaludt. Hát én nem aludtam el, csak kábult voltam kisé. Éreztem, hogy visznek. Visznek hosszú időn keresztül, folyosókon át. Majd egy kulcscsettenését hallottam, és utána valami nagy dobbanással a padlóra esett. Hát ez a valami, ez én voltam. Halvány fény öntötte el a cellát, ahova dobtak. Nagyon halvány fény volt, de minden esetre elégséges ahhoz, hogy szemügyre vehessem azt a magas, karcsú, simára fésült hajú, fehér köpenyes fiatal embert, aki az elfogásom irányítója volt. Két roppan termetű, csíkos kabátos, tenyeres, talpas ápoló állt mögötte. A parancsol, még valamit, doktor úr? kérdezte az egyik egy fókabajuszú, apró szemű, fekete ember. Vegyék le róla a kényszer hogy látszik nem közveszélyes mondta az orvos. Bólintottam, mint egy jelezve, hogy hát nyugodtan levehetik a kényszerzubbanyt, mert valóban nem vagyok közveszélyes. Az ápolók eleget az utasításnak, szabaddá tettek, kivették a számból a töbést. A fehér köpenyes fiatal orvos ekkor felé fordult. – Kérem, ne izgassa fel magát! – mondta barátságosan. – Ez nagyon jó helyen van! – és én garantálom, hogy egy-kettőre helyrehozom. A módszerem köz ismert, egyébként dr. Kennedy a nevem. Örvendek, morogtam. A nevem Blor. Szabad szerényen érdeklődnöm az iránt, hogy mit jelent ez az egész dolog? És szabad kérdeznem, hogy mi az, hogy egy-kettőre helyrehoz? ne bár szerintem ez világos. Azt akartam jelezni, hogy legyen nyugodt, én meggyógyítom. Remélem nem kételkedik ebben. meg hát megvalom őszintén, kisé igen. Hát miért? Kérdezte látható meglepődéssel. Mert engem nem lehet meggyógyítani. Oh, de Dehogy nem. Ment valószínűleg rosszul kezelték, eddig vagy félre vezették. szembiztos, biztos, hogy meg lehet gyógyítani. No de nem lehet, feleltem makacsul. Miből gondolja ezt? Abból, hogy nem vagyok beteg. Csak a betegeket lehet meggyógyítani. Az egészséges legfeljebb beteggé lehet tenni. Gyanakodva nézett rám. Áh, vagy győgy? Ön nem beteg? Cseppet sem. Úgy, úgy mondta lemondó hangon. Ez nem baj. Akkor talán adok magának egy injekciót. De miért ad nekem injekciót, ha egyszer nem vagyok beteg? – Hát ezt hagyjuk, fiatal barátom! – mondta a kisé és megveregette az arcomot. – Mint említettem a nevem, dr. Kennedy, Menél fogva biztosra veszem, hogy nem kételkedik a szakértelmemben, hiszen azért láthat most itt. – A bizony, bizony! – Szólt közbe az alacsonyabbik ápoló, egy pufók borotvált arcú bamba egyén. A doktor úr híres ember, és teljesen megbízhatám benne. Ha ma érkezett Kanadából, hogy átvegye az intézet vezetését, így de el, herceg, hogy a doktor úr kezében jó kézben van. Mi?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 Hát értsem meg, hogy a világon semmi bajom, és azt a gyonasítást is kénytelen vagyok visszautasítani, hogy herceg volnék. Elnézően bólintott. Jól van, fiam, jól van. Tudomásul veszem. Hát maga, tehát nem, ne herceg. Nem. Hanem akkor maga szerint kicsoda maga. Lorégionárius vagyok, és nem csak én szerintem, hanem mások szerint is. Szegény, fiú! Na de legyen jögött, én meggyógyítom. A tisztelt öreg apját gyógyítsa meg, de ne engem? Kár a családi körülményeimet belekeverni a dologba, Mami mi a tiszteltereg apámat illeti, hát ezt már meggyógyítottam. Nem csodálom, hogy tud az ügyről, hiszen egészen jelentős szakcikket írtam erről a jelentős kísérletről. Az nagyon valószínű, tette hozzá a gőgösen, hogy e szakcikkem alapján előterjesztenek majd a nobel is.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 A kezdem méregbe jönni. Na, tisztelt Kennedy doktor úr, mondtam, vegye tudomásul, hogy semmi közöm ahhoz a bizonyos Neveridge herceghez, akivel ön összetéveszt. Na nézze, felelte türelmesen. Kár minden szóért. Maga hiába mondja így nekem, hogy Lord Legionista, mert én megismerem ezt a fényképről. Nem tévedhettek, mert ezt a fényképet igen sokáig tanulmányoztam még otthon Kanadában. A fiziognómia tanulmányozása hozzátartozik a mosszeremhez. Tanulmányozta az én fényképemet? Kérdeztem két kedve. Hát, hogy ne? A családja kiküldte nekem. A családja előrejelezte, hogy beszállítatja önt ide, és az ő közbejárásukra hívtak meg engem ebbe az elmegyógyintézetbe. Ezek szerint ön nekem köszönheti az állását? Mondtam büszkén, mert erre nem tartottam képesre eddig magam. Hát. Sajnos ki kell önt ábrándítanom, keresse a betegét másút, mert én igenis lorlégionista vagyok, az oráni harmadik század 44-es közlegénye. Tudom, tudom, ne fáradjon. Elveríts herceg minden tünetét és teljes korvázlatát alaposan áttanulványoztam. Tudom, hogy régiónistának képzeli magát, sőt, lehetőleg egyenruhába is jár, és ezen az alapon már nem egy, majdnem végzetessé válható kalandban is vett már részt. Kezdtem nagyon ideges lenni. Mind mellett legyőztem mellett indulataimat, és az orvoshoz léptem. Na nézzel, doktor úr, mondtam szeli – Becsület szavamra kijelentem önnek, hogy nem vagyok elmebeteg. – Hát jó, jó, hát egy kicsit mindannyian elmebetegek vagyunk. – Hát lehet, hogy ön igen, én azonban nem. – Kiáltottam, most már valamivel ingerültebben Na ezt ne csináljuk tovább, kérem. – Hát értse meg, hogy itt valami végzetes félreértés történt, lehet, hogy valóban hasonlítok is ahhoz az egyénhez, akiről beszél, de ez csak hasonlóság és nem azonosság. Na nézze, fiatal ember, kár minden szóért. Engem azért hozadtak ide, hogy meggyógyítsam magát, és én meg is fogom gyógyítani. Ebből nem engedek. Ádász dübe jöttem. Arra gondoltam, hogy kockás és toxon őrmester közben már megérkezett, és barátom most engem keres, hogy útba igazítsam. Nekem innen ki kell jutnom minden áron. Na hát jó, mondtam. Ha minden áron ez a szenvedélye, egyet fene, hát gyógyítson meg. De lehetőleg csak később, mert most van egy kis dolgom. Mozdulatot tettem, hogy elmenjek. A pufók ápoló azonban megfogta a karomat. Maga itt marad, mondta. Ha az orvos úr idehozatta, akkor magának itt a helye. Hát gyorsan szájom vágtam, hogy ledöntött egy spanyol falat, és egészen a cella túlsó faláig csúszott. Már is az ajtó feleugrottam. ugrottam. Kennedy doktor azonban ügyes, gyakorlott mozdulattal gáncsot vetett, mire nekiestem a párnázott ajtónak, és a ruganyos gumi visszapattantam. Hát sajnos számítottam erre. Hallottam az orvos hangját. Látszólagos nyugalman nem tévesztett meg. Tudtam, hogy rövidesen dühöngeni fog. De hát én nem dühömgek, üvöltöttem. Aha, szóval maga szerint -e pillanatban maga nyugodtan viselkezik. Ahhoz képest, amennyire próbára teszi a türelmemet, úgy viselkedem, mint egy kezes bárány. Ha maga kihozna a sodrából a ma született csecsemőt is? – Most csecsebőnek képzeli magát! – sokta az orvos a bajszó ápoló fülébe. – A figyelje csak meg, pár pillanaton belül gügyögni fog. – Az öreg apja gügyög, de nem én! – tomboltam, Az öreg apám csak ugatott. Olyankor Bernált hegyinek képzelte magát! – felelte higgadtam. – Hát kérem, csillapodjék, most adok önnek egy ügyekciót. Nekem ugyan nem. Kiáltottam és felpattantam a földről. – Ha egy lépést közeledik, én úgy pofonítom, hogy sárgalázat kap. – Most malária bacillusnak képzelim magát, súgta az orvos a fókabaj szufülébe. Figyelje, csak megkérem, hogy pillanatokon belül röpködni fog, mint valami szúnyog. Az anyja, lehet, hogy zizegni is fog? kérdezte a fókabajszú. Hát könnyen lehet, A többnyire zizegnek is. Figyelje a mozdulatait. Ha a mutató mell belő ki magát, az azt a funkciót fogja jelenteni, mint amikor a szúnyog megcsípi az áldozatát, hogy a malária bacillus terjessze. Ne vegye le a szemét a jobb keze mutatóujjáról. A fokabajszú a jobb keze mutatóujját figyelte. És nagyon meglepődött, amikor bal kézzel úgy szájon vágtam, hogy lesodorta alábáról az orvost. Na, és maguk szerint most minek képzelem magam? ordítottam, ahogy a torkomon kifért. Hülyének! felelte higgattam. Csak egy hülye képes arra, hogy azt higgye, ki tud innen szabadulni. Na, adják rá a kényszerzubbony! A két ápoló kiséfeldagadt arccal, vérző szájjal nekem rontott. Olyan erővel védekeztem, hogy magam is meglepődtem tőle. Néhány óriási pofon nyújtottam át nekik. Na de hát, még voltak ezek a pofonok azokhoz képest, amelyeket ezek nekem nyújtottak át. Olyan erőfölényben voltak még külön-külön is, hogy teljesen kilátástalan volt a helyzetem. Pillanatokon belül ismét rám húzták a kényszerzubbonyt, és aztán, mivel a verekedésünk folyamán meglazult az ajtó zárja, egy másik cellába. Bedobtak a gumipadlóra, és magamra hagytak. Döhöngésem a tetőfokára hágott. A tehetetlenség most már csak ugyan valóságos őrültétett, Nekem az volna a fontos, hogy minél hamarabb kiszabaduljak innen, és megkeresem a montanyoni herceget. Na és e itt kell tölteni az időmet, pedig minden pillanat drága. Később azonban lecsillapodtam. Eszembe jutott, hogy alapjában véve ez a helyzet még mindig jobb, mintha utolértek volna és elcsípnek. Méghozzá anélkül, hogy a montanyoni herceg előkerül. Hát itt hiába a dühöngés. Nincs mit tenni. Jobb, ha pihenek vagy egy fél órát. Rám fér. És különbed is a montanyoni herceggel kapcsolatban rendkívül kellemetlen kilátásaim vannak. Ez a kellemesebb megoldás. Jobb, ma egy kényszerzubony, mint holnap egy kényszerbunka.